USA vendes på hovedet og ses i sammenhæng kulturelt og politisk. For man. Det her er kongressen.com med kampen om Amerika. Dine værder er Lars Charlie Pedersen og Anders Samler. Goddag og velkommen til Kampen om Amerika, programmet om amerikansk politik fra kongressen.com. Anders Agner. ja. vi starter med en, det, man kalde en sensation i dag. Intet mindre. Intet mindre. Donald Trump skal være præsident igen? Nej. Jo, allerede i august. Det er rigtigt. Ja, det kan man bare se. Det er han selv sagt. Så er det sikkert rigtigt. og Anders, hvad er det, det, handler om? <laughs> Jamen, det handler om, at, øh, at ekspræsidenten, som jo siden 20. januar ikke længere har, har haft atomkoderne, han øh, jo mener, at dem får han tilbage igen til august, fordi han, øh, han jo stadig er fuldstændig overbevist om, at, øh, at valget blev stjålet fra ham, at han var den rette vinder af 2020-præsidentvalget, og at øh, det vil lige om lidt blive virkelighed, dermed også på den fasong, mener Trump jo, at han så... Selvfølgelig får nøglerne tilbage til det hvide hus, og det mener han allerede sker til august. Ja, det er det noget med, at han mener, at valget bliver omstødt lige om lidt? Eller? Ja, han har jo stor tillid til, at et par af de omtællinger, der er... Men jeg har bare ikke forstået, hvem er det, der skal omstøde det her valg? Jamen, jeg, jeg tror, hvis du skal til at finde logik i, i Trumps øh, narrativ her, så, øh, så skal du i hvert fald til at sætte mere tid af til, øh, ja. til at lave udsendelsen her. Det er, men det er noget med, at det er sådan en eller anden internet meme ting der gør, at han er begyndt at tro på det. Jamen, det, er helt, det er helt skørt. Ja. Det, det, er der, det eneste, der gør, at man ikke bare kun griner af det her, det er, at der desværre ret mange, der tror på det. Ja, det er jo det, der er, er, er, er fuldstændig gaggelak i det, det. Fuldstændig. Altså, for det første, så uh, uden, at, uden at skulle gøre mig ekspert i uh, hverken psykologi eller beslægtet uh, fagting, det lagde min godne om. <laughs> det tror jeg klogt. Det tror det, det tror jeg faktisk også er klogt. Så, altså, undskyld sige, at det virker også, som om, man har tabt... Småkærte. Fuldstændig. Altså. Ja, jamen, altså, Og det er sådan, der kommer omkring ham, eller øh, fra folk rundt om ham, er også i, øh, i en rimelig stor skala, at det faktisk... Altså, han virker ret overbevisende i sin fremstilling. Han er helt sikker på, at det er det, der kommer til at ske. <laughs> Æh, at, altså... Men på den anden side, han var også ret sikker på, at 6. januar jo ville ende med, at Mike Pence ville gå ind og gøre noget, man ikke kunne gøre, nemlig at tackle valgmandskollegia-afstemningen og, og den formelle senatsgodkendelse. Og oh, alligevel, jeg synes alligevel, det, er sådan, det, altså, det virker som om, at han bliver skør og skør. Det er lidt virkelighedsfjern for at sige det moderat, ikke? Jo, alligevel. Alligevel. Men jeg synes, det, der selvfølgelig er alvorligt i det, det er jo, at en stor del af amerikanerne op mod, Altså, det er jo op mod 50 procent af republikanerne, der tror på det her. Ja. Og altså, dermed tæt på 25 procent af den amerikanske befolkning. Det er lige en pæn del, der ja, altså, rent sagt går og tror på noget, der er noget slud. Ja, det er Fuldstændig en forfærdig Jeg vil sige... En stilfærdig bekymring kan man da godt sidde og have i derfor også over, hvad der egentlig kommer til at ske, når august måned så er slut, og han ikke er blevet præsident igen, ikke? Jo, og så er det jo, man så tænker, jamen kommer der så øh, nye uroligheder, nye ballader, ligesom dem, vi havde den 6. januar. Jamen, det, er det. Og, og det leder os jo direkte ind i dagens emne. Yes, ej, det var godt. Elegant. Elegant. Øh, ja, specielt hvis vi ikke havde optaget det som elegant. <laughs> Jeg tror, det lige lige deromkring, der gik det måske igen. Ja, så så holdt du op med at være elegant. Så holdt op med elegant. Det er sådan, se, nej, undskyld. Det, det okay. egentlig arbejder os hen imod, det er jo, at apropos 6. januar og hele den her, kan man sige, øh, alle de her konspirationsteorier, så har der jo siden 6. januar, om ikke andet, sådan ude i virkelighedens verden, været, troede man en enighed på tværs af partier om, at man skulle ligesom finde ud af, hvad der var, der var gået galt. Ja. Hvad var der sket? Hvad var der sket op til? Hvad var der sket under den 6. januar? Og det kan man sige, det var jo på en eller anden måde i hele det her Gald Mathias, vi snakker om med Donald Trump og alle dem her, der tror, at valget er blevet stjålet, og lige om lidt vil der være, og han bliver sat ind igen, og alle de her skørhed, så var det jo sådan et, et anker af fornuft, altså fornuft. Der vil man på tværs af partier i enighed sætte sig ned og lave en kommission, hvor man kunne undersøge, hvad der var sket. Og så kunne man ligesom sige, så havde vi et stykke fakta, alle kunne referere til. Mm. Det vil republikanerne ikke mere. Nej, og lige så stor en sensation, som vi startede med, lige så lille en sensation, kan man sådan et sted sige, det her det er ikke, fordi det er helt... Altså, hvis man så, hvordan de i op til afstemningen kommunikerede, altså, man plejede at kunne kigge på Mitch McConnells øh, meldinger, så kan man nogenlunde se, hvad vej, at øh, strømpilen den går. Og i det her tilfælde, så var han meget, meget skeptisk, meget, meget negativ, og lod det hele taget forstå, at han kunne ikke rigtig se fidusen i det. Og øh, det endte jo også med, at øh, altså, det var de sædvanlige, den sædvanlige lidt over en håndfuld republikanske senatorer, som, som stemte sammen med, med demokraterne, altså, Susan Collins, Lisa Murkowski, Mitt Romney, Bill Cassidy, øh, Ben Sasse, og, øh, mm. og det er jo sådan nogen, altså hvor man siger, ja, det er, det, det, altså, jeg, desværre er amerikansk politik jo efterhånden blevet en smule forudsigeligt, hvad det her indgår, fordi øh, de havde jo ikke nogen interesse i republikanerne at prøve at hjælpe med at holde den her sag i live, men ikke desto mindre, så, øh, så havde det måske, i den større sagstjeneste, hvis vi lige skal kravle det op for en stund. Det har været meget godt for helingen af nationen, men det kan vi jo så tale lidt om i dag. Det er det med det, vi skal tale om i dag. For programmet i dag, det handler som sagt om den her 6. januar-kommission, som jo så ser ud til ikke at blive til noget, og hvad det betyder for USA, og hvorfor den ikke ser ud til at blive til noget. Velkommen til kampen om Amerika. Anders altså, Aarhus, inden vi går videre, så skal vi jo forbi med noget meget, meget vigtigt. Det er betydningen af at blive medlem af kongressen.com. Det er sandt. Endnu en gang har vi fået nye medlemmer, og det er vi jo altid glade for. Vi glæder os over, at der forhåbentlig også i denne uge kommer nye og i næste uge igen. Og det man jo blandt andet kan få ud af at blive medlem, det er, man kan læse alt den fremragende journalistik, vi laver hver eneste dag på kongressen. Man støtter programmet, vi laver her, og så kan man deltage i masterclass. Og den næste masterclass, den handler faktisk om noget af det, som vi skal snakke om i dag. Den handler om krisen i det republikanske parti. Hvorfor gør de, som de gør? Den masterclass, den ligger den 10. juni. Det bliver den sidste her, inden sommerferien. Æm, og øh, vi har et republikansk selskab, kan vi godt lige nævne her. Vi har Stefan Helgesen, en øh, anerkendt republikansk øh, politolog og forfatter, med fra, øh, fra USA den aften. Æ, det glæder vi os meget til. Så hvis man ikke allerede er medlem så skal man skynde sig og blive det. Så kan man både læse og være med. Fordi det er som sagt forudsætningen for at kunne deltage. Nå, 6. januar, kommissionen. Inden vi hopper ud i den, så tænker jeg lige, at vi lige tager lidt... Øh noget så kedeligt, som noget fakta om, hvad det egentlig handlede om. Det handlede jo om, at øh, i dagene efter den 6. januar, der var der det her, der var faktisk et bredt politisk enighed om, at det skulle man have undersøgt. Det startede man med at, øh, at være, være enig om. Og når sådan noget foregår, så, sætter, så gør man det at Det det, det, det med det, det er, at det er ikke bare en kommission, man lige kan nedsætte, hvis man skal forstå, sådan, hvordan det foregår. Det skal vedtages som en lov i både senatet og i repræsentantert og så, så skal præsidenten faktisk ende med at skrive under, på når man skal have de her kommissioner. Og derfor, det er derfor, at det, det her filibuster-issue kommer op, fordi ellers kunne demokraterne jo bare have vedtaget dem. De her kommissioner, de er ret normale. Det er ikke, det er ikke, det er ikke sådan særligt i USA, men der har været ca. 150 de sidste 30 år, Måske sådan nogle af de mere kendte, man kan komme i kranke om. Det er sådan en, jeg kan huske, en fra min barndom med irak kontra affæren, var der en kommission omkring. Ja. Men Oliver Nord, der kom ind og blev oh, yeah. afhørt. Det, det, kan jeg faktisk, det er faktisk en af mine første sådan rigtige ja. møde med amerikansk politik. Det, det har været i midt slut 80'erne. Det, det var fascinerende på en eller anden måde. Så sad de her øh, politikere og blev afhørt. Den måske mest berømte kommission, der vil nogensinde har været, det er vel Watergate. Ja. Øh, kommissionen. Og så kan man sige, hvis vi skal sådan inden for de sidste øh, 20 år, så er en af de mest markante, jeg tror egentlig, vi kommer til at vende tilbage til flere gange i dag, det er 9-11 kommissionen. Mm. Altså, hvad vidste USA, og specielt USA's øh, efterretningsvæsen og USA's toppolitikere op mod 1 Nå, men den her kommission, vil man gerne have omkring 6. januar? Hvem havde vidst hvad? Hvad var der sket? Hvem har talt med hvem? Hvem gjorde hvad den 6. januar? Hvordan kunne, hvordan kunne en forsamling af, af USA's tosser end med at storme kongressen? Hvorfor var der ikke nogen myndigheder, der fik dem stoppet? Af alle de der emner. Når sådan en kommission så skal nedsætte, så gør man faktisk normalt det, at det er en republikaner og en demokrat, de sætter sig ned og bliver enige om, hvad er spillereglerne i det her. Det gjorde man også, her. Ja. Ja, og man startede egentlig med, fordi, at, øh, at fordi at det var demokraterne flere flertal, så var udgangspunktet, at der skulle være 10 medlemmer i en kommission. De skulle faktisk fordele 7-3 til demokraterne, og det var ligesom, øh, der skulle være sådan en, en, en ekstra rettighed eller en ekstra magt hos formanden for kommissionen, som skulle være en øh, demokrat. Det vil sige, at han kunne supine med ekstra hård hånd end alle de andre i kommissionen. Det var republikanerne selvfølgelig ikke specielt glade for, men de fik faktisk øh, øh, øh, forhandlet det her ned, at det skulle være en 5-5-kommission, lige mange medlemmer, og alle havde lige ret til at indkalde vidner, og alle de her ting. Det var faktisk det grund til, at vi nævner 9-11. De samme, man gjorde med 9-11. En, en, virkelig en sværpolitisk kommission. Og så sendte man, da man var færdig med det, så sendte man det over forbi øh, Kevin McCarthy. Mm. Og... Så blev han sur. Ja, det bryder han sig ikke om. Og hvad skete der så? <laughs> ja, så så begyndte der pludselig også at øh, tegne sig et, øh, et billede over på den anden side af det her i signalet, om at, øh, også Mitch McConnell, han måske alligevel ikke helt synes, det her var så god en idé alligevel, uanset hvordan man havde minkilleret og forhentet osv., men øh, måske skulle man alligevel hellere lade være. Øh, og øh, det endte man så også med at gøre. Mm. Øh, altså... Øh, da det noget til, til afstemning, så, øh, etter, som du selv sagde før, så skal der jo de her 60 senatstemmer til, og det var der ikke. Altså demokraterne har 50, alene bare ved, øh, ved deres egne mandater. Det vil sige, at de skulle ud og finde 10 republikanere. Mm. Det kunne de ikke finde. De kunne finde 6. Pat Toomey, den, den snart afgående senator fra for Pennsylvania, han øh, havde ellers sagt, at han også ville stemme sammen med demokraterne, men han var så familiær grund forhindret i at være i Washington. Til han har ikke løbet tør for benzin nu på motorvejen. Ja, det er Kun Det kunne desværre ikke være der i Vildad, som virkelig gerne har det. Hvis dem, der ikke kan huske det, så er det at Jacobsen op til 73-valget i Danmark. Det fantastisk. fantastisk. Men... Men, men det er jo det, der sker her. Ja. Det er, at der er ikke nok. Nå. Der er ikke nok til at nå op på de berømte 60 som der skal til for at få kørt det her igennem senatet. Og så bliver det ikke sådan noget. Hvad var deres altså, ud og argumenter for, at det her ikke skulle ske? Jamen det var, at de synes, det var sådan rigtig nødvendigt. Og... Spiller tid? Ja, det var der ikke rigtig nogen grund til og så videre. Og det, øh, lad os bare øh, nu her i den her lukkede kreds, kan spadens bad, det er simpelthen noget vrøvel. Mm. Altså øh, det handler jo ikke om nødvendigvis i det tilfælde, at det handler ikke om nødvendigvis at placere, et, øh, et partipolitisk ansvar. Det handler om at finde ud af, punkt et, hvad var det, der gik galt, og hvordan sørger vi for, at det her ikke sker igen. Fordi som vi to også taler om i starten af året, dengang da vi lavede kamp dagen efter, at øh, stormlivet på Had var sket, jamen det er en skamblæt i amerikansk historie. Mm. Det er en skændsel, det der skete, og det burde ikke kunne lade sig gøre, og det er også en skændsel, at, øh, at det så nu bliver sådan en politisk kastebold på den måde. Fordi ligesom 9-11-kommissionen, så burde det her være noget, hvor man ligesom sagde, at det hævede over partipolitiske interesser. Det almindelige og det burde ikke være noget, der fik lov at fylde her, fordi det er et nationalt anliggende, det er ikke et partipolitiske anlæggende. Så vil jeg godt undskylde republikanerne en lille smule. Ja, det vil jeg gerne høre. Det lyder flot, det der. Det gør det. Det, det gør det. Det er skuldtalen, det er den hvide hest, der kommer ridende. Det her, det er tværpolitisk, det skal ikke bruges. Jamen, selvfølgelig skal det bruges. Du vil da ikke i alle rigere lande forvente, at demokraterne ikke ville have malket nej, nej, nej, nej. den kommission for alt, hvad der overhovedet kunne trække. Og hvis man da var inde og læse kommissionen, som det jo så fint hed, så, så, så var de ret sikre på, at de i hvert fald kunne nå at blive færdige. Inden midtvejsvælde. Inden Og noget af det, der har været, det er jo netop, at det der med at blive færdig i god tid, det har været ret vigtigt for demokraterne. Det har været vigtigt for dem, og det er også fuldstændig vigtigt. Der var heller ikke en leder i vandet, at den her kommission ikke ville hænde inde af HT for republikanerne. Er mange, der ville kompensere sig dumt mod. Men det er jo derfor, og det er jo det, der er en enskærende, fordi idealismen burde jo tale for, at man gjorde det her, for at finde ud af, hvordan nogen går ved hvor, <laughs> Hvad var det, du sagde? <laughs> idealismen. Ja, ja. Ej, prøv lige, det, det, det, det, det sykker for at gøre det. Ja, ja, men det er fantastiske ord, men det er forsvundet fra amerikansk politik fuldstændig. Det havde jo, altså, for pokker ved dagens ende, været det, der var det rigtige at gøre. Men selvfølgelig er det ikke det, de ender med at gøre, fordi republikanerne har ikke lyst til, at den her sag skal blive ved med at blive noget, som endevendes. De ved godt, at det her er noget rigtig meget for dem. Det, der skete den 6. Januar, kan de ikke løbe fra. De prøver nu at se, om de kan lukke sagen så meget som overhovedet muligt. De ved godt, at demokraterne kommer til at bruge det, både i 22 og i 24. Det ved de godt. Mm. Og derfor har de så vurderet, jamen så må vi hellere tage øh, den øh, offentlige mundhuggekamp, der så er nu omkring Præcis. det, i stedet for at begynde at tage øh, de næste mange, mange måneder med offentlige vidneforklaringer og dit og dat og øh, billeder, der viste, hvordan det ene og det andet fandt sted, og alle de brister var, og hvor stort et ansvar Trump havde, osv. Så videre, så videre. Det er det, de har vurderet. Så kan også Benefit, den har lavet, det er at sige, jamen, de ved godt, at demokraterne kommer med det her alligevel, så kunne man så godt sige, så prøver vi i hvert fald at se, om, hvordan vi kan tage kontrollen tilbage omkring det, fordi sandheden er også, når det er en uafhængig undersøgelseskommission, så kan du ikke styre den. Det er jo det, Mitch McConnell har bange for. Det var, at han ikke havde kontrol over den her kommissions. Øh, de der der vil sidde en masse demokrater, der vil sidde og indkalde en frygtelig masse vidner. Og tro mig, må det ikke, Kevin McCarthy var landet nede i den kommission. Nok, må det ikke muligvis, Mitch McConnell selv var landet ned i den kommission. Givetvis. Og helt sikkert, så havde man bedt Donald Trump om at møde op i den kommission. Ja. Og det kunne han ikke nægte. Nej, nej. nej. Var, altså, det var blevet et teater uden lige. Det her er et af de største... Øh, problemer, republikanerne slæber rundt på. Og jeg tror ikke, altså, det, der er interessant her, det er, at jeg er ikke helt sikker på. Altså, jeg kan godt, som jeg siger, jeg kan forstå deres analyse bag, hvorfor de har gjort, som de har gjort. Mm -hmm. Men jeg tror bare ikke, det har den tilstrækkelige effekt, øh, hvad, hvad de håber. Nej, jeg nu, nu kan man jo hælde oven i, at de prøver at skjule noget om. Jeg tror, tænker, at de, der, der er jo sådan nogle billeder i alle partier, der giver alle sådan tics selv 20 år efter. Ja og et af dem, man i hvert fald har i det republikanske parti, det stammer, tror jeg, tilbage fra de her, den her 9-11-kommissionen. Og der er jo et klassisk øjeblik. Condoleezza Rice, national sikkerhedsredgiver, er blevet trukket ind for, foran øh, øh, kommissionen, og så får hun jo spørgsmålet, det er et helt klassisk øjeblik, men jeg lige få et kan du huske, at der var sådan den der, der hver morgen eller hver dag, så er der en briefing af præsidenten, sådan en sikkerhedsbriefing af præsidenten, og så siger hun kan du huske den uh, briefing der var den 7. Uh, august 2001? Ja det kunne godt det måtte hun jo alligevel indrømme, den den havde hun hørt om. Hun om, hørt om. Kan du huske hvad titlen på den var den dag? Overskriften mest vigtige overskrift og så siger hun og nu citerer jeg lige her ja. I believe the title was og nu kommer det Bin Laden determined to attack inside the United States. <laughs> og, den, og den gør ud ondt stadigvæk. Jamen, det gør den. Og, og det er grund til, at jeg lige tager den linje op, det er, at det her, det siger hun i øh, foråret 2004. Den her kommission kom med sit, øh, sit resultat, øh, mener jeg, henne i august 2004, den kommer, den kommer i hvert fald der, hvor det virkelig bliver intenst med præsidentvalget i 2004. Mm. Og den her linje, det var måske demokraterne John Caris dengang mm. største slagnummer i hele valgkampen. Og man glemmer lidt, hvor tæt den valgkamp blev. Og hele den her irakrig gik fra, og hele det her ternet, gik fra at være stor styrke, til at faktisk være noget af det, der potentielt ikke kunne have kostet ham gennemvalget. Altså, han vinder over Haio, men ellers så havde den sådan altså, ja, det tabt. Er... Det ender med at blive meget, meget til Og det er det her øjeblik. Og de, jeg tror, de har simpelthen siddet og sagt, der kommer et nyt Condoleezza Rice moment, hvor vi kan ikke gøre noget ved det. Der er nogen, der har vidst noget, der er nogen, eller der er nogen, der i hvert fald burde have regnet noget ud. Og prøv at høre, vi kommer til at ligne. Det bliver et halvt til et helt år, hvor alle news cycles, altså, vi vil ligne idioter hver eneste dag, så lad os hellere tage den her. Ja, ja men jeg er helt enig med dig. Altså, Forestil dig Mike Pence's afhøring. <laughs> øh, altså, det havde ja, det, det, jeg faktisk ikke tænkt på, det havde været helt fantastisk. Det havde været, altså, det, det, der havde dit Condoleezer Rise Moment været der, ikke? Øh, Mike, det er så dig, der får fat i nationalgarden, for Trump sidder og ser fjernsyn og kan ikke forstyrres. Ja. Altså, det er jo dybest set øh, nogle af de... Kom, kom, kom, Trump sidder og hæpper ind på Twitter. Ja, altså, ja. Op, efter, opilden er til yderligere gamle. Efter ikke? han har været nede og tale der, der. Hvad talte de før om, da han kom tilbage? Ja. Hvor længe gik det, før du fik fat i ham? Ja. Øh, hvorfor ville han ikke gøre noget? Hvornår var det, du tænkte, så må jeg gøre noget alle de her ting jeg sagde, ikke? Det vil jo være helt vanvittigt. Men det er klart, jeg tror bare stadigvæk, at det her, det er... Altså, det får i hvert fald ikke... Lad os bare lige ud, på. Det kommer ikke til, at mindske demokraternes angrebsflanke, at de gør det her. Ej, de kan tage det i alle andre kommissioner. Fuldstændig. Og de kommer, de til, at at køre, udvalg, de de kommer til at køre løs på det her. Alle de republikanere, der har stemt imod den her kommission, mm -hmm. de er jo selvfølgelig noteret i den demokratiske... Øh, Blå bog, havde han også sagt. Og så ved midtvejsvalget 22, dem der er på genvalg, jamen de skal også nok. Øh altså for kærligheden at følge, hvad det angår. Altså, der var Demokraterne angribe med alt, hvad de har cirka. Ja, der der er, en det er en sjov tendens i amerikansk politik. Nu, vi diskuterer jo altid, hvad, hvad ugens program handler om, og ja, det, det her det var faktisk et andet emne, der har været super interessant. Det er jo sådan, at Joe Biden rejser i USA rundt i øjeblikket, så taler han om økonomisk genopbygning den anden dag, og taler han om infrastruktur. Den, den, den, den. Lige i øjeblikket er det, i stigende grad infrastruktur, mm. fordi det er lige om lidt, de skal prøve at få det her øh, igennem. Men for nylig var han så i Ohio, og øh, det starter så med, at, at der er, åbenbart der er en, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men der er en lokal medlem af repræsentanternes hus, altså det, der ligger i Washington, ja. der ligesom har været henne faktisk at bruge den her 1,9 trillioners nødhjælpspakke til at sige, ej, se hvor meget godt vi gør for jer i Washington. Altså en republikaner. Ja. Og hvis man ser, prøver at finde Joe Bidens tale der, så går den i bund og grund ud på at stå som præsident og slå på et medlem af repræsentanternes hus. Det er ikke så normalt, man gør det som præsident. Man udvælger sig sjældent sådan, altså, altså det, det er jo også sjældent, at statsministeren i Danmark finder øh, en nede fra bagerste række bag -bag i Folketinget, <laughs> stå og står og skælder ud på. Men det viser meget, hvad det er, demokraterne egentlig har tænkt sig at gøre det, fordi republikanerne her har fundet ud af, ho, vi rullede tærning og stemte mod det her. Det ser ud til at virke. Nu prøver vi faktisk at tage med æren for en måde, selvom vi har stemt imod det. Og demokraterne er jo... Altså, det, er jo det er jo den anden del af strategien her. Så det er 6. januar, I stemte ikke for det, I stemte ikke for det, I stemte ikke for det. Altså, det er længere og længere oppe i træet, ikke? Der er sket en ting mere os, mm. som faktisk også fra en anden vinkel belyser det samme. <coughs> og den, det, der er sket, det er, at Paul Ryan, den gamle formand for hus mm. den anden dag... Ron Reagans præsidentbibliotek har input til en, en, en sådan talerække, hvor de har bedt flere forskellige fremtrædende republikanere mm. om at komme med, hvordan de ligesom ser fremtiden for det republikanske parti. Det hedder A Time for Choosing, selvfølgelig Reagans gamle. Ikke? Og øhm, Paul Ryan han var så hen og skulle holde tale den anden dag, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at Ryan ikke er helt på linje med Trump. Han er sådan med den klassiske republikanske konservative skole. Og den talen holdt var ganske med Paul Ryan klassiker. det vil sige, det er et angreb på trumpismen, mm. hvilket også gjorde, at Trump straks kastede sig over ham. Og det er meget interessant, fordi vi, har også, vi skrev, om det, jeg skrev en analyse om det på, på kongressen mm. i går. Mm. Og det er meget interessant det her, fordi du kan også bare se... Det var faktisk bare din øh, øh, klarsyn. Det var hele klarsynet <laughs> i den her uge. Øh, at øh, du kan se nu, at det her det er Trumps parti. Ja. Fordi lige så snart, at Ryan var gået til halestolen, for det første kastede Trumps over ham. Mm. Men det gjorde alle hans løgtenander også. Øh, har mm. svinet ham til, og så har han også mulet hjem til Wisconsin igen og tænkt, det godt, at det bliver 2028. Jeg prøver at løbe oh. i stedet for 2024. Ja, fordi det er jo en anden måde, hvis vi lige skal runde kommissionen her, så kan man sige, altså hvis man nu er mistet kongen, så kan man jo bruge den her kommission til at i hvert fald, gå på en semi-diskret måde at gå angreb med Trump. Det havde da været en måde at komme af med ham på, eller gøre ham utroværdig. Altså, jeg tror, altså... Så det, det er jo sådan en afvejning af, at de kunne sikkert godt have kommet af med Trump, men det er jo så også måske en måde at smadre sit eget parti på. Så jeg, altså jeg, jeg synes i virkeligheden endnu en gang, det er en udstiller Mitch McConnells dilemma, men også, at man efterhånden ikke behøver at sidde og analysere på, hvad, hvad det der, vi to, vi snakker jo meget om, at du har seks senatorer, der er åbenlyst mod Trump, som er republikaner, mm. og så har du, hvad, hvad, hvad ligger vi henne? 10-20 stykker. Det det som reelt er for Trumpismen. Ja. Og så har du i virkeligheden jo i hvert fald 20 i midten, nok mærmere 30, ja. som er opportunister. Eller gør, altså de, politisk ligger de jo ikke på linje med Trump, men de er nødt til at lade som om. Men du er jo ikke længere i tvivl om, hvor den der midtergruppe, hvad de gør. Nej, nej, de går med Trump. Ja. Og, øh, og det er også, altså, at man kan sige, ugen her har jo mest af alt været det ultimative bevis på, at det er Trumps parti. Ja. Altså, man har lukket 6. januar-kommissionen, fordi man ikke vil være uvenner med Trump, øh, og man har øh, tævet Ryan Bowlins ud af Reagan-præsidentbiblioteket verbalt efter hans tale, fordi man dræste sig fra den tidligere vicepræsidentkandidat og formand for huset til bare at holde en klassisk republikansk tale. Så det er Trumps parti. Hvis nogen skulle være i tvivl, så kan vi godt afblæse den sidste tvivl nu. I starten af juni 2021 ingen diskussion. Republikanerne, det er Trumps parti. Ja, det er det, er det Holger, men jeg synes der er jo et andet issue i det her, som det i virkeligheden udstiller. Det er, at øh, sjovt nok, så er der nogen, der har været ude og lave meningsbålinger på, hvad tænker amerikanerne om sådan en kommission her. Ja. Det er meget mærkeligt, der er nogen, der har gjort det. For Mastet tager til at gøre det. Og jeg synes bare, det endnu en gang udstiller det kæmpe problem, republikanerne har. Jeg tror, vi har, vi har skrevet nogle analyser om det. Altså det der med øh, partiet, der bare insisterer på, og nu siger jeg et grimt og eje samtlige lortesager, der er i amerikansk politik. Det er sådan lidt, derovre der er der noget, et de stort flertal af vælgerne ikke går ind for. Det mener vi. Det, det skal vi så være for, det, det skal vi så være for. Fordi to tredjedel af amerikanerne har jo sjovt nok viser sig at sige, selvfølgelig skal vi have en tværpolitisk kommission. Og, og jeg mener faktisk talet som jeg husker, er lidt værre, fordi så er der en gruppe, som er sådan lidt mere, åh jo, hvis vi kan sørge for, at der er lige mange af det ene, og bla, bla altså sådan nogle ting. Det er jo bare, altså vi er igen, det, altså, der er så mængden af issue fra ja, støttepakker, infrastruktur, øh, og i virkeligheden også mange sociale issue, immigration, øh, gun control er, er et meget godt eksempel på det også, hvor altså, de, de insisterer på, om en ting, hvor de skal stå i store brede vælgerskab, lige så snart du er, undskyld, jeg siger det, uden for øh, den mere landlige del af West Virginia at du, der har du forklaringsproblemer. ikke? Mm. Ja, altså. ja, yeah, og øh, altså, de skal i hvert fald nu forberede sig på, at øh, blandt andet... Det er den, Roms sidste dage. Det er jo sådan, prøv at forestille lidt videoerne nu, altså de er allerede kørt nu, men den betjent, der mistede livet den ja. 6. januar. Øh, hans mor har jo været ved, mm. her i dagene opståsning og vi vil I nok være søde for det her undersøgt, sådan som min søns liv ikke har været fuldstændig spildt. Øh, i, og at det her ikke kan ske igen. Og der øh, valgte McConnell og Co. så bare at kigge på hende og sige, nej, nej. Det, det vil være bedre, vil lader være. Mm. Men så vender jeg lige tilbage til 9 kommissionen fordi øh, noget af det, der var, var jo med den kommission dengang, det var man jo, øh, og jeg ved ikke, hvem der fik den der til at tage derhen, det kan være, at de gjorde det på egen drift, det kan også være, at der var nogen, der havde ringet til dem. Det, det aner jeg ikke, men øh, man kan jo godt tænke det sidste. Må ikke hun havde fået en plads ind i det kommissionslokale. Oh, det når, når, når, når der skulle støde nogle republikanere og svede. Oh, det er altså, det, det, det, det træls tv billeder Det ja. er bare træls tv billeder altså, Så Kevin McCarthy, det du siger, det er, at der var ingen, der havde sagt til dig, at det var nogle grimme fyre, der kom til Washington. Nej. Ja. Jo! Åh, oh, jo, oh, altså det, man siger, han må ikke lyve, for så kommer han i fængsel. Ja, ja, ja. Altså så går der Watergate i den jo. Man kan lige hørt det, altså du, man kommer, altså i politik er det jo sådan, at du kommer sjældent galt afsted med at gøre noget forkert, du kommer gal afsted med at prøve at skjule, at du har gjort noget forkert. Mm -hmm. Så Kevin McCarthy det har du aldrig hørt om. Åh, oh, åh, oh, det må jeg nok indrømme. Og så mens han er ved at gøre sætning i færden, så klipper vi til hende moren her, ikke? Yes. Så kan du, at jeg forstå at sige Jamen, så må I stå og kalde os alt muligt grimt næste to år, men med det øjeblik vil vi gøre alt i for at få hele undgår. verden for at undgå. <laughs> ja, ja. Det, og så ledes nedtryk, kan man endnu en gang kigge på det der amerikansk politik 2021 og tænke, hold op, der, der, er langt fra, øh, der er langt fra de gode gamle tværpolitiske samarbejdende dage, hvor... Ja, men øh, de, altså, det, det kan godt være, at jeg har det nogle gange sådan mindst, vi i virkeligheden en, en fortid, der ikke rigtig har været der, men det har den selvfølgelig, der har jo været de her kommissioner og sådan noget. ting. Hvad kommer til at ske nu? Nå, men altså, hvad indgår kommissionen, så... Øh, demokraterne vil bruge alt, hvad de kan af energi nu på, at tæve løs på republikanerne og sige, øh, der kan I bare se, kære amerikanere, de er dybest set bare lom på Trump. De er så hønerangste for at blive uvandet med ham, at øh, selv det her, som burde være en no-brainer, en tværpolitiske undersøgelse, angrebet på vores helligste demokratiske institution. Det har de sagt nej til, fordi mm. at de gerne vil tjekkes Trump. Og republikanerne vil bare holde mund og sige, det gider vi ikke, vi har ikke mere at sige til den her sag, og øh, så vil de ellers prøve at øh, krydse deres forskellige fingre og arme og ben for, at øh, mm. andre ting begynder at overtage ordning, fordi, øh, det fordi altså, det er det eneste, de har at håbe på. Øh, og så skal de altså snart, øh, tror jeg også, at republikanerne er at øh, igen dreje noget energi i retning af at finde ud af, hvad gør de med Trump? Øh, ikke fordi, at de begynder at overveje, hvem har ryggen, det tror jeg ikke på, de gør, men der ligger en ret stor juridisk øh, bombe og tigger i mm. New York. Øh, og det er ikke så længe øh, før, at... Øh, det, Nej, der, hvis man lige skal den, så er den, den er ligesom blevet flyttet sådan lidt fra noget undersøgelse hos... Øh, det ligger hos anklagemyndighed, til, men den er, den er rykket fremad i proces, og man, så, siger, så den er tættere på at kunne blive en rigtig retssag. Ja, nu, ikke? Det der er sket, er, at øh, når man som anklagemyndigheden har, gjort, har undersøgt det et stykke mm. tid, så har man, hvis man mener, man har noget at komme med der er rent faktisk grundlag for at føre den her sag, så, så indkalder man det, der hedder en stor jury på dansk, og den store jury skal så undersøge de forskellige ting, som anklagemyndighederne har lagt frem. Og det er det, der er ved at ske nu. Der er indkaldt den her store jury, de kigger på det, og det gør man normalt kun som anklagemyndighed, hvis man mener, at det, man har, er stærkt nok, til det faktisk kan at, at det fører til en rigtig sag. Ja, det er det, der kommer lidt så, så republikanerne, de sidder og krydser, hvad de kan, og demokraterne slår, øh, slår løs på den. Så meget for det tværpolitiske politiske håb ja, for vejen, Nå, ja, men det er egentlig ikke så meget, det jeg tænker på. Jeg tænker bare på, at det, det er jo... Øh, det, det, jeg synes, det er så mærkeligt et tidspunkt i amerikansk politik, fordi at banen er så skæv ja. mellem... Altså kampen om amerikansk politik, som det her jo i virkeligheden også programkurhed, og kampen om mærke, den er så skæv i øjeblikket, ikke? Altså, det er lidt ligesom, den ene bokser har lænet sig bagud i tårerne, og så håber at han, at han kan blive stående, mens han bliver slået på, indtil den anden bliver træt i armene. Ja. Altså. det er et meget præcist billede. Tak. Det, det er virkelig, der var, der var dit klarsyn i den her uge der. De kommer. Det, det, det kommer ind imellem. Det kommer godt. Det er sådan det billede, vi Nå, skal stop. Jeg, jeg synes, vi skal stoppe der. Ja, vi, stopper der. Det, <laughs> vi stopper der. Det er et perfekt sted at slutte Husk nu, hvis du vil støtte flere klarsyn ja. og støtte øh, og, støt, øh, og blive medlem af kongressen.com, programmet om amerikansk politik og samfundsforhold, lavet af Anders Agner og oh, Lasse som aldrig har det efterdagen af uansagelige grund. Tak for i dag.